Жартівливо провів пальцями по щоці дружини Валеріан Альбертович. Вікторія спершу хотіла пожартувати та передумала. Притулилася до чоловікового плеча. Валерчику, от уже що-що, а ревнувати тобі не доведеться. Можеш бути впевнений у мені, як у кам'яні скіфській бабі. Ніхто мені, крім тебе, не потрібен. Так собі і знай. Валеріан Альбертович теж хотів пожартувати з приводу кам'яної баби. Та щирі слова його молодої дружини медом лягли на серце. Аж плакати захотілося. Розчулився. Старий кам'яний скіфський дід. Мені б молитися на неї і Богу віддякувати, що повернув. А я ще й з ревнощами. Коли професор Полозов представив колективу кафедри «Нову колегу», з двох десятків чоловічих грудей вирвалося захоплене. о Кожен вважав за необхідне підійти, висловити свої добрі почуття – і захоплення красою. За добрі побажання Вікторія дякувала, а компліменти рішуче обтинала. Вдячна, але боюся, що чоловік буде незадоволений. Я прийшла працювати, а не вислуховувати лестощі. Доцент Суворова, жінка Передпенсійного віку, яку важко було вирізнити поміж чоловіків, промимрила, не випускаючи з рота сигарету. Отак їх, отак, Вікторія Михайлівна. Строгіша з ними, бо проходу не дадуть. Не треба з нами строгіше. Вперше за стільки років на кафедрі з'явилася дама. І яка? Оце подія, підійшов до жінок молодий викладач. Вікторія аж оніміла. Василь. Ну, викопаний Василь, і постало, і обличчя, і волосся, і зачесане точнісінько так. Ва. вирвалося ненароком. Так точно, Валентин Вікторович. Для вас просто валік або валет, клацнула за каблуками Василева копія. З усіх питань звертайтеся до мене. Ради буду допомогти. Досить зальотів, панове гусари, усі до роботи, розігнав товариство завідувач кафедри Анатолій Захарович Полозов. Вікторія ніяк не могла зрозуміти, сподобався він їй чи ні. Анатолій Захарович був чоловіком непересічної вроди. Сині очі, ямочки на щоках, туге, кучеряве, колись чорне, а тепер наполовину сиве та густе і блискуче волосся. За віком він був хіба на рік-два старший за Валеріана Альбертовича, та відчувалася у його поставі якась бресклість, за якою близький подих старості. Ніби десь з'явилася мікроскопічна дірочка, через яку витікає життєва енергія. Безперечно вродливий, грубою, мужньою вродою, за якою гинуть жінки, він не володів тим особливим шармом професори старого ще до революційного гарту. Особливим, невловимим відтінком уставлені до людей, який підносить людину на щебель вище, на рівень не просто доброго тону, а витонченості. «Щось мужикувати відчувалося під тонким шаром лаку, якого хочеш чи ні, набуваєш, щодня спілкуючись з людьми справжньої».